En av dagens stora nyheter i Ekot har ju varit att Ericsson betalat ut mångmiljonbelopp till en minister i Oman och till en parlamentsledamot i Algeriet via så kallade handelsagenter. Ett av Sveriges största och viktigaste företag har slussat ut miljoner till makthavare runt om i världen för att vinna lukrativa affärskontrakt. I Daniel Lömans reportage får ni nu höra hela historien bakom. Han har kastat sig in i handelsagenternas slutna värld. Order. couldn't, absolutely couldn't be secured unless a politician or many politicians were corrupted Nej Jag har, det klickar inte i mitt huvud Well I think we better end this conversation Daniel because you know just to call me out of the blue like this Välkommen till handelsagenternas hemliga värld. En värld där fel ord till fel person kan vara lika med en förlorad affär. Eller ännu värre, åtal, förnedring och kanske till och med en fängelsedom. Att betala från företaget via agenten- till någon minister- det är ju sannolikt en muta. Jag ska i det här reportaget visa ur Ericsson- Sveriges kanske mest kända och respekterade företag via handelsagenter slussat mångmiljonbelopp till makthavare runt om i världen i syfte att vinna lukrativa affärskontrakt. Bland de som fått miljonerna finns en minister, en parlamentsledamot och sonen till en vicepresident. Den här historien börjar i slutet på 90-talet. En spännande och expansiv tid för Ericsson. Och under loppet av fem år mellan 1995 och millennieskiftet tredubblas företagets omsättning och vinsten den fyrdubblas. På presskonferenserna räcker inte svenska språket längre till. Ladies and gentlemen, welcome. The largest company in the world. Det är i telekommunikationer och det är Eriksson. Eriksson presenterade ett historiskt bokslut idag när företaget redovisade den hittills största vinsten inom svensk industrie. Klockan är industri. halv sex, Herr Eriksson. Företaget Eriksson redovisar en rekordvinst för första halvåret i år. Erikssons vinst har stigit till 6,1... För handelsagenterna är det här fantastiska år. Eriksson som vill in i en rad nya länder är i stort behov av kontakter med de politiker och tjänstemän som har makten över de växande teleinvesteringarna. De här kontakterna kan handelsagenterna erbjuda och i utbyte får de rikligt betalt. Dan Ekman, en tidigare högchef på Ericsson, berättar. Rent generellt så tycker jag att man har användning av handelsagenter. I skede när man går in på en ny marknad, för man kan oavsett vilket företag det än är, så kan man förmodligen rätt lite av marknaden. Mm. Utan man, man, behöver, man behöver en kunskap helt enkelt, då, då får man leta reda på någon som kan någonting. Men handelsagenterna är ljusskygga och vill verka i det tysta. Provisionen tas emot på nummerkonton i Schweiz eller via brevlådeföretag i skatteparadis. Anonymitet är ett krav. Så därför sjösätter Eriksson under 1998- ett nytt avancerat betalningssystem- som ska skydda agenterna inte bara från myndigheterna- utan också från Erikssons konkurrenter- och skvallriga ögon på huvudkontoret. Agenterna får betalt via Bulvanföretag- vars enda uppgift är att föra vidare pengarna- till bankkonton i Schweiz- som i hemlighet kontrolleras av Eriksson. Därifrån slussas pengarna vidare- till den verkliga agenten. Det kunde ha varit ett bombsäkert upplägg, men det är det inte. En italiensk affärsman som äger ett av bulvanföretagen blir osams med Eriksson om pengar och avslöjar hösten 2000 hela systemet för tidningen Expressen, som kallade det Erikssons svarta kassa. Det blir en rejäl skandal som når också Ekots sändningar. Telekomföretaget som betalar regelbundet ut pengar via bulvaner. Hanteringen har blivit känd eftersom en italiensk affärsman berättat att han slussat... 000... Sen dess har det ryktats om mutor. Det har sagts att agenterna kanske i själva verket används för att smörja kunder, ministrar, politiker och tjänstemän. Men ingenting har bevisats. En utredning om penningtvätt inleddes i Schweiz men lades ner. I Sverige blev affären en skattefråga. Först upptaxerades Eriksson med 400 miljoner kronor. Och våren 2005 åtalades sex ericsson chefer för försvårande av skattekontroll. Men samtliga fria senare. Informationsdirektören Henry Stensson förklarade att allt gått rätt till. De pengar som vi pratar om går då som betalning till personer som på vårt uppdrag utför tjänster. Och då handlar det inte om mutor eller någon förtäckt bonus? Eller Nej, alltså det är ju ersättning för utfört arbete, alternativt så kallade success fee. Alltså man får betalt i procent av det ordervärde som man medverkar till och hjälpa till att få in till Ericsson. Och det är en helt normal och, och vedertagen princip. Och där kunde historien ha tagit slut. Men det gör den inte. Av någon anledning börjar jag gå igenom den 7000 sidor långa förundersökningen och finner uppgifter om ett stort antal av Erikssons agenter runt om i världen. Uppgifterna kommer från en granskning av Erikssons schweiziska konton gjord av UBS Bank, en av världens största banker och från interna, konfidentiella Erikssons dokument som nu blivit offentliga. Det är en unik inblick i en verksamhet som nästan aldrig ser offentlighetens ljus. Och det visar sig att polisen och åklagaren inte alls granskat hur agenterna jobbat eller vilka de egentligen är. För dem är det bara en lista av namn som aldrig uträtts. Jag bestämmer för att kolla vilka agenterna är. Förstå hur de jobbar. Egentligen. Det är ett mödosamt arbete som ofta leder in i en återvändsgränd. Av många agenter, även de som tagit emot uppemot 100 miljoner kronor, hittar inte ett spår. Men det finns också de som inte lyckats sopa igen alla spår. Som Boris Mohorko Consulting Corporation på den karibiska paradisön och skatteparadiset Dominica. Jag hittar Boris Mohorko på ett diskussionsforum på nätet för trålare. Han verkar leva ett behagligt liv där han kryssar runt i världen med sin långdistanskryssare. Enligt egen utsago en expeditionsjott av märket Northern Marine 64. Årets modell av samma märke går loss på 23 miljoner kronor. Det här livet kan han tacka Ericsson för. Under åren 1999-2001 fick Mohorko nämligen 80 miljoner kronor i provision från Ericsson för att bland annat ha ordnat stora beställningar från det statligt kontrollerade slovenska telebolaget. Jag mailar honom på mejladressen jag hittat på webbforumet och han ringer upp samma dag. Mohorko verkar först tro att Swedish Radio, som jag skrivit i mejlet, är ett företag som vill erbjuda honom fler välbetalda agentuppdrag. Men när han får klart för sig att jag är journalist som vill fråga om hans uppdrag för Ericsson, försöker han istället tona ner sin egen roll. Han var ingen viktig stjärna, säger han. Jag har varit en del av teamet som är involverad i in, in, in projektet. Men... I samarbete med den slovenska journalisten Brynja Sernetic, expert på landets telekommunikationsindustri- försöker jag få reda på mer. Brynja Sernetic berättar att Mohorko hade nära kontakt- med den statligt kontrollerade mobilteleoperatören Mobitels ordförande- Anton Meitzel, och att hon varnats för att ställa fler frågor- When I started to investigate about Mohorko, one of the sources told me that Mohorko is not the guy to be investigated because he just warned me not to uh, put my fingers in this deal. Why? He just said that he's not the guy that he want to mess with. Mohorko utreddes också för korruptionsbrott i Slovenien för några år sedan, men utredningen lades ner. Jag ringer upp Mohorko igen. Då skäller han ut mig och vill inte svara på några frågor om vilka tjänster han utfört åt Eriksson. Det finns vissa saker som man inte kan berätta och du har ingen rätt att fråga ut mig, säger han. Du borde vara patriot och vara stolt över Erikssons arbete. Forgive säger me, who are you to be entitled or to interrogate me for that? Uh, if you are so kind uh to listen my opinion, mm. you should be uh, uh quite patriot and uh, satisfied with the results and the good quality of work Eriksson is doing. Jag skulle respektera det och jag skulle stödja det mycket. Det var Göran Uvner, marknadsansvarig för Slovenien i slutet på 90-talet på Eriksson, som skrev under åtminstone ett av kontrakten med Mohorko. Men det vill han inte prata med mig om. Jaha. Det vet jag inte. Jag kan inte. Han fick, ja. eh, han fick nästan 100 miljoner kronor av Ericsson. Säger du det? Eh, känner du inte till honom? Jag vill inte kommentera några namn som du sitter här och jag inte känner dig. Jag vet ingen vem, inte vem du är. Daniel Öhman heter jag jobbar på Sveriges Radio. Ja. på. Nej, men jag, jag, jag, jag kan varken kan eller ha tid eller få prata om, om, om det som gällde tidigare på Ericsson. Det visar sig vara väldigt svårt att få prata med någon på Ericsson om handelsagenter eller korruption. En av få som trots allt vill prata med mig är Holger Ronqvist som i slutet av 90-talet var Ericssons man i de nya stater som brutit sig ur det gamla Sovjetunionen. Personen, eh, var ju eh, eh, främst betingad av att de här affärerna var mycket pengar. Mm. Och då försökte jag göra, dela upp affären så det blev mindre pengar och mindre frestande. Och, eh, det var framgångsrikt kan man väl säga. Och... Hur menar du då dela upp? Ja istället för att göra en jätteaffär på flera hundratals miljoner så delar man upp i tio miljoner istället. Och då blev det inte lika lockande för ministrar och andra att kräva sina andel? just så. Just så. Mm. Men det innebär ju inte att jag inte fick Propor om Det president eller det var inte presidenten, men presidentens son i Kyrgyzstan bad ju mig om 10 miljoner dollar för en affär med sig nej. Alltså. <laughs> du sa nej, ja. Ja, visst. Mm. Men då blev det ju hellre ingen affär ju. sig. Men om Holger Rundqvist vägrade betala miljonbelopp till en politikers son i utbyte mot affärer eftersom han såg det som en muta så fanns det andra inom Eriksson som inte hade samma skrupler. Abdul Halim Kadam var mellan åren 1984 och 2005 vicepresident i Syrien och hade under 90-talet dessutom ett mycket starkt inflytande i Libanon där hans vänskap med president Hariri gett honom många fördelar, inte minst ekonomiskt. De här fördelarna delade han med sina söner, Jihad och Jamal. Och när två nya mobilteleoperatörer bildades efter inbördeskriget i mitten av 90-talet fick Jamal Shaddam i hemlighet stora ägarposter mot att han höll sin beskyddande hand över företagen. Det här berättar Jad Bassem, en av Libanons främsta telekommunikationsexperter. This is what he did, and the other hand get compensated by, by, by, by gaining shares in the, in the, in the, in the structure. Jamal Khadem ansågs också ha stort inflytande över teleministeriet, så ville man som Eriksson göra affärer i Libanon, kunde det alltså vara klokt att ge Jamal Khadem några miljoner. Och det var precis vad Eriksson gjorde. Mellan åren 1997 och 2001 fick Jamal Shadam enligt den schweiziska banken UBS-granskning 4 miljoner kronor från de svenska konton som Eriksson använde för att betala sina handelsagenter. Varför Shadam fick pengarna och vem som anlitade honom framgår inte av de dokument som jag tagit del av. Riyad Basun är i alla fall säker på vad det rör sig om. Mutor. Of, of I'm not at all surprised because it was impossible at the time uh, to do business uh, uh, if you did not corrupt uh, politicians. This, this was the case. So you mean that it was totally impossible to to secure orders or uh, without uh, paying Absolutely. money money on the table. Any order, any any any order without exception. Any order involving. Public agencies, government offices, ministrar couldn't, absolutely couldn't be secure unless the politician or many politicians were corrupted. Familjen Shadam har på senare år fallit i onåd i Syrien och har anklagats för grova korruptionsbrott. Jag har på olika sätt försökt nå Jamal Shadam, men utan framgång. På andra sidan Saudiarabien i det lilla sultanatet Oman vann Eriksson i slutet av 90-talet en order på att uppgradera mobiltelenätet i huvudstaden Muscat. För att vinna den här orden anlitade Eriksson ett konsultbolag i Genève med det föga originella namnet Middle East Services. Ett företag som representerades av den engelske finansmannen Peter Salven. Jag hittar Salven på ett finansbolag i London och jag frågar honom var det var han gjorde för Eriksson. I mean the easiest way to answer that is just really acting as a liaison um, okay. for Ericsson's um, you know between um, the sort of local ministry that looked after the tele telecoms industries. Han säger att hans roll som handelsagent var att vara en länk mellan Eriksson och mans departement för post- och telekommunikationsfrågor. Att anlita sån här agenter var närmast praxis för västerländska företag som verkade i Mellanöstern, säger han. Enligt två konsultavtal mellan Ericsson och Middle East services, skrivna i december 1997 och juli 1998, så är det omans telemyndighet som bestämmer vem som ska anlitas för att bygga ut telenätet. Och enligt avtalen med Ericsson ska Middle East Services få 4% av intäkterna om de kan se till att Ericsson får uppdraget. Det är det som på affärsspråk kallas success fee. Ericsson vinner orden och Middle East Services provision betalas in på ett konto i Schweiz med Peter Sullivan som kontoinnehavare. Så långt allt väl. Men en granskning av Middle East Services-konto som den svejtiska banken UBS gjort i samband med utredningen om penningtvätt visar att Peter Sullivan inte var den verkliga ägaren till kontot. Den verkliga ägaren var istället en Ahmed Zouedan al Albalushi. Att den uppgiften skulle hamna i offentliga svenska dokument kan aldrig ha varit meningen. Ahmed al-Balushi var nämligen minister för post- och telekommunikationer i Oman fram till januari år 2000. Han var också högsta chef för Omans telemyndighet, alltså samma telemyndighet som gett Eriksson uppdragen. Uppdrag som sammanlagt är värda 300 miljoner kronor. När Al-Balushi lämnade sin post som minister i januari år 2000 hade 12 miljoner kronor i provision satts in på kontot av uppdragsgivaren Eriksson. Jag frågar Örjan Berner, svensk styrelseordförande för den ansedda antikorruptionsorganisationen Transparency International, om det är tillåtet att betala en minister på det här sättet för att få en affär. Det är det inte, säger han. Nej. Varför inte då? Ja, det förefaller ju väldigt märkligt. Det är ju vederbörande myndighet, beställaren som ska betala för den produkt eller tjänst som man vill inköpa. Att betala från företaget via agenten till någon minister. Det är ju i det här fallet sannolikt en muta. Säg att det är enda sättet att få en order på. Ministern säger att alla som vill ha den här orden, eh, ni får sig helt enkelt. Annars så blir det ingen order. Vad ska man göra då? Ja, tyvärr så lär man väl kunna gå miste om orden i så fall. Om det är så att andra, det vill säga konkurrenterna, eh, anser sig kunna betala sådan muta. Ahmed Souaidan Al-Balushi och Peter Salven fortsätter de kommande åren sitt samarbete. Nu i den nystartade omanska banken Alliance Housing Bank. Jag lyckas via ett arkiv för raderade webbsidor hitta ett foto av bankens dåvarande styrelse. Al-Balushi, som är styrelsens ordförande, sitter vid bordet i mitten av fotografiet. Snett upp till höger står Peter Salven i egenskap av styrelseledamot. –och ordförande i revisionskommittén. Peter Sullivan vill först inte alls låtsas om att han känner Ahmed Zouaidan Al-Balushi. Men när jag påpekar att de just suttit i samma bankstyrelse så ändrar han sig motvilligt. Han förnekar också först bankens uppgifter om att Al-Balushi är den verkliga ägaren till kontot. Men när jag frågar igen avslutar han tvärt samtalet utan att svara. Nej, det är not correct. Det no. That, är inte korrekt? Nej, no, nej. No. It says so on the documents, okay. because he was a minister of post and telecommunication, wasn't he? Okay, all right, if you say so, yeah. <laughs> you probably know it because you yeah. were... Uh, okay, you, all right, well, I think we better end this conversation, Daniel, because, you know, just to call me out of the blue like this, just, to, you know... You know the But, of course, you know this Ahmed Zawed and Al-Baulusi because you were in the same bank uh, board as him, in Alliance Housing Bank. That's right, Yes. yes. Yeah minister so, of so you probably knew that he was beneficiary owner of this Men uppgiften om att Al-Balushi är verklig ägare till kontot kommer alltså från UBS banks egen granskning. Och information om verklig ägare eller beneficiary owner som det heter på affärsspråk fylls i regel i av den som är kontoinnehavare. Alltså i det här fallet Peter Sullivan. Jag försöker ringa upp Peter Sullivan igen för att ställa fler frågor om vecka senare. Nu låtsas han inte ens om att han har pratat med mig och slänger sen på luren. Hello? Hello, this is uh, Daniel Oman again calling from the Swedish radio. Uh, you remember uh, we spoke a couple of weeks ago and you wanted to end the conversation the last time we spoke. Yeah, okay. Uh, you remember? Nej, jag är Sorry. Vi pratade om Middle East Services. Okej, tack så mycket. Bye. Den Eriksson-chef som skrev på kontraktet med Middle East Services heter Åke Mortensson. Han jobbar kvar på Eriksson och är nu stationerad i Abu Dhabi. När han förhördes av polis och åklagare i utredningen om skattebrott berättar han att det är han personligen som förhandlar med handelsagenten om deras avtal han nämner också konsultbolaget Middle East Services vid namn som en av sina konsulter. Men när jag får tag på honom har minnet hastigt försämrats. Middle East Services minns han numera inte alls säger han. Nej, jag gör inte det. Middle East Services. Det var en Peter Sullivan som representerade det här företaget. Nej, jag, jag har det klickar inte i mitt huvud. Det var i alla fall det var du som skrev på avtalen med dem då. Ja. Nej, det, det klickar inte. Inte? Nej, nej, det klickar inte i huvudet. Ja, Okej, okay, det klickar nej, det inte i huvudet. Det var för att utbygga hotellnätet i muskatt bland annat. Ja. ja för att jag, jag satt och läste i det här. Det var en förundersökning om skattebrott mot Eriksson bland annat. Ja. Och då de förhörde dig. Ja. Och då, då nämner du de här. Ja. Men du, jag, jag tycker faktiskt ändå att jag tycker du ska gå via, via, via vår pressavdelning. Mm. Mm. För, för den frågan som jag behövde ställa, det var att för enligt UBS-bank så var det eh, då en Ahmed Souajdan al som var verklig ägare till det kontot där, där Eriksson betalade ut Middle East Services, Arvode. Vet du vem det är? Nej, jag vet faktiskt inte vem det är. Det vet jag du inte? inte nej. För han var minister för post- och telekommunikationer i Oman. Ja, jag, tycker, jag, tycker faktiskt, jag tycker faktiskt... Det måste du väl veta vem det är. Du, jag tycker faktiskt du ska gå via vår pressavdelning. Jag tycker det, ja. Men Erikssons pressavdelning vill inte prata med mig om några handelsagenter. Inte heller vill någon ställa upp på en intervju och förklara hur företaget ser på mutor. Presschefen Åse Lindskog hänvisar istället till Erikssons affärsetiska kod. Där står det. Ingen person får direkt eller indirekt kräva eller erbjuda någon sorts muta, olaglig provision eller annan olaglig eller oetisk förmån till anställda eller andra representanter eller avtalsparter till Eriksson eller annan tredje man. Och enligt svensk lag får ett företag inte citat... Lämna muta eller utlova muta eller annan otillbörlig belöning till främmande statsminister och ledamot av främmande stats lagstiftande församling. Ahmed al Balushi är idag verksam som privat riskkapitalist, bland annat genom investeringar i en fastighetsmäklare och ett sjukhus. Jag har via vänner och affärspartners till al Balushi försökt ordna en intervju med honom men utan framgång. Al Albalushi, som är gammal militär, ogillar enligt uppgift intervjuer och svarar bara på samtal från personer han känner väl, berättar en källa. Yeah, I mean it's very difficult to get in touch with these guys because um, you know and they they won't be very talkative and the the minister Sudan is a military guy. Okay. How do you mean the military guy? Oh, he was in the uh he was um I think one of the generals in the Oman army. Oh, he was. Yes, yes, he was in charge of security. Yeah. But nowadays <laughs> he's a businessman, right? Sort yes, of. of course, he is he has retired. Yeah. Yes, but he's still a military man. Okay. You know how how things are. Tvärs över den afrikanska kontinenten i Algeriet hittar jag ännu en intressant historia. Djilali Mehri är en av Algeriets rikaste män. Han är mycket inflytelserik och vän med flera höga militärer. Och han sägs också vara personlig vän med Frankrikes president Jacques Chirac. Men han har också varit aktiv i politiken och mellan 1997 till 2002 var han ledamot av Algeriets parlament. Under samma år var han, enligt de dokument som jag tagit del av också handelsagent åt Eriksson. Att anlita en medlem av en lagstiftande församling som handelsagent är inte lämpligt- säger Örjan Berner på antikorruptionsorganisationen Transparency International. Det är nog mycket tveksamt. Parlamentsledamöter jämställs i den lagstiftning som jag pratade om med ministrar när det gäller mutor. Det vill säga att det är också en sådan kategori- –av personer där man definitivt inte får ge muta. Om man då talar om att anställa vederbörande som agent– –det verkar väldigt olämpligt– –eftersom det då gränsar väldigt nära till risken för muta förstås. Ändå visar bankutdrag och interna Ericsson-dokument– –att Djilali Mehri bara under året 1999– –alltså ett av åren då han var invald i Algeriets parlament– fick 20 miljoner kronor i provisionsarvode av Eriksson. Bland dokumenten i förundersökningen finns bankutdrag och konsultavtal och en brevväxling mellan Erikssons dåvarande Afrikaschef Dan Ekman och Djilali Mehri. Jag når Dan Ekman på mobiltelefonen. Han har slutat på Eriksson, säger han, och är först till mötesgående och berättar gärna om varför Eriksson använde sig av handelsagenter. Men när jag frågar om Jalali Mehri ändras tomläget, eh, varför var han så lämpad som konsult? Mm. Det vet jag inte riktigt. Jag känner inte igen. Känner du inte igen namnet? Nej. Du får Jag hänvisar till Henry Stensson och Åse. För det är du som har skrivit på avtalen med honom, så du borde ju känna till vem det är. Det är en, en av de rikaste affärsmännen i Algeriet. Jaha. Ja. Han var också parlamentspolitiker. –Under 97 till 2002. –Ja, det är möjligt. –Men, men du måste, vet du inte vem det är alltså, eller? –Jo, det, jag vet som det är, ja. Ja, ja. –Men, men, du, men du, du, får, du, får, du får prata med Ericsson där. Det är Dan Ekman som personligen förhandlat med Jilali Mechri. I ett brev utlovats Meshri en provision på hela 10 procent– under förutsättning att den algeriska telemyndigheten inte försöker förhandla ner priset. I ett annat brev lovar Ekman 5% på alla kontrakt från den algeriska mobilteleoperatören Sitel. I det här fallet är det nästan omöjligt att förstå varför Ericsson måste ha en handelsagent eftersom Ericsson själva äger en tredjedel av Sitel, och rimligtvis på egen hand borde kunna övertyga ledningen om att välja Ericsson som leverantör. Gilali Hadjaji är Transparency Internationals representant i Algeriet. Han är också journalist och författare till en bok om den utbredda korruptionen i Algeriet. Hadjaji känner väl till Gilali Mehri som under många år omgärdats av korruptionsrykten. att är det en som är en person är en som inte är Hadjaji säger att som troligen använt människor som någon form av fadder eller beskyddare. En garant för att varor inte ska fastna i tullen och myndigheter inte ska dra tillstånd i långbänk. Något som är mycket vanligt i det korrupta Algeriet. att vi att jag har bett Jilali Mehris assistent om en intervju- med anledning av Erikssons provisioner till honom. Men han vill i dagsläget inte svara på några frågor. Men om Eriksson verkligen i lagens mening mutat Jamal Shaddam- Ahmed Zuaidan Al-Balushi- och Djilali Mehri kommer vi nog tyvärr aldrig få reda på. Under de år som herrarna, enligt de dokument jag har tillgång till, anlitades av Eriksson, var preskriptionstiden för att betala en muta, så kallad bestickning, nämligen bara fem år. Oavsett hur grovt brottet var. Men vem vet, kanske har vi bara sett toppen av ett isberg, för det finns fler hemliga agenter många fler.